Для цих двох людей маленький острів був по-своєму землею великою, майже неосяжною. Він приховував безліч таємниць, на ньому знаходили вони нові-нові потаємні куточки, озерця, згірки, бугри, дерева, квітки, струмки, несподівані злами берега, об які з особливим шумом розбиваються морські хвилі. Якщо подумати, то у найобмеженішому просторі, при відповідному настрої і бажанні людина, завжди може знайти безліч несподіваних відкриттів, завдяки чому той простір набуде для неї якостей безмежності. З відкриттів, яких доконала для себе подружжя на острівці, було невеличке озеро, неглибоке, тихе, і нічого в тому озері і не було б цікавого, якби не застали наші мандрівники одного разу там двох білих лебедів. Була вже осінь, час, коли птахи із цих суворих північних країн перелітають на південь у пошуках тепла і харчу, давно вже мали б, здається, податися вирій і лебеді. Але щось їх затримало тут. Може, вподобали вони той острів так само, як ці двоє осамотнених людей? Може, і в лебединих душах народився сентимент до забутого всіма шматка землі посеред сірих холодних хвиль Німецького моря? Хоч як там було, а між птахами і людьми щось виникло спільне. Якась, моби іскра приєзні поєднала їх у мить. Жінка відразу вирішила, що птахи голодні, що їх треба нагодувати. Вона розкрешила свої бутерброди, кинула крихти в воду, однак лебеді не хотіли вірити людям. Вони відпливли подалі від берега. Сторожко видовжували шиї, готові були щомиті розпростати крила і знятися в льот. Так і пішли того дня люди додому, не досягнувши з лебедями жодного порозуміння. Та коли вони з'явилися коло озера на ранок, лебеді виявилися, не полетіли. Вони ніби ждали людей, що правда трималися подалі від берега і цього разу, але вже не так сторожку позирали на своїх учорашніх знайомих і навіть виявили намір взяти пропонований харч, що правда обмежилися тільки Наміром Найдивніше, однак, було попереду Лебеді лишалися на озері далі Вони не летіли на південь Пропущено вже, здається, було всі строки Наставали холоди Снувалися густі холодні тумани Над островом і морем Почалися шторми А лебеді плавали собі по озеру трохи сміливіше підпливало до людей, почали вже приймати від них їжу. Зароджувалася дружба між людьми і птахами. За зиму дружба стала справжньою. Тепер життя для емеритів набуло значимості. Воно виповнилося турботами. З материка виписано було всі можливі книги про лебедів. Жінка і чоловік готували для птахів харч, так само, як батьки готують їжу для дітей. Лебені належно оцінували людську турботливість, вони стали майже ручними. За зиму вони поглачили, наросло в них нове пір'я, вони помітно погарнішали, стали такими прекрасно величними, що навряд чи могли б стати після довгих перельотів на південь та знов назад у країні літніх ніздувань. На літо лебеді теж не покинули осерця, навпаки вони принадали до себе ще одну пару, а під осінь на озері вже зібралося кілька лебединих пар. І для подружжя настала зима вже й геть клопітлива. Харч лебедям довелося возити велосипедом, чіпляючи до нього спеціально візка. Кожному лебедю давано кличку. Чоловік і жінка розмовляли з птахами – і ті їх слухали, граціозно вихиляючи шию. Навесну частину лебедів подалися десь на інші острови і озера, однак восени ще побільшало на озері, здавалося, що лебеді з цілого моря мають намір поселитися на зиму тут, щоб налетіти світ за очі. Їм подобалося тут, було ситніше і ліпше, аніж в далеких краях віковічних мандрів. Чоловіки і жінки тепер не мали ні спочинку, ні бодай хвилинки вільного часу. Вдень день і вночі вони працювали на своїх лебедів. Вони віддавали птахам усе, що могли і що мали. Але настав такий день, коли люди раптом змушені були визнати перед самим собою, що вже нічого не мають, що віддали птахам усе. Витратили всі заощадження, продали все, що могли продати, взяли кредит наперед під свою пенсію, але однаково не вистачало і того кредиту. В майбутньому тепер людей не ждало нічого, окрім голоду і безнадії. Але вони за себе налякалися, їм страшно було подумати, що станеться з птахами, які довірилися людям, а тепер повинні будуть тяжко поплатитися за своє довір'я». Тоді чоловік згадав, що десь на материку в нього повинно бути кілька камрадів щаси війни, старих, добрих солдатів з душами. Він написав їм, не всі одержали ті листи, бо вже далеко не було і на світі, але хтось там переправив того листа до якоїсь газети, на острів прискочив репортер, газета вмирькі підняла, Кампанію. За тиждень було створено добровільне товариство на захист північно-морських лебедів, посипалися пожертви на утримання птахів, найбідніші посилали кілька своїх марок чи фенінгів, бо лебеді не повинні втрачати віру в людей, і ту добру віру. Ось така історія. Ну гаразд, сказав Борис Отава, але гер васеркамф. Здається, обіцяв нам, що ще сьогодні поїдемо до Марбурга. Він нам обіцяли, нагадав свого боку, і третій секретар посольства. Панове, не хвилюйтеся, все буде, сподіваюся, гаразд, хоча не стану приховувати. Виникають деякі комплікації, але це вже стосується роботи нашого управління. Тому, гадаю, ліпше завчас у вас не турбувати. Недва? Приємно довідуватися про людей, що стають на захист птахів. Борис щосили намагався погамувати іронію, але хотілося б сподіватися, що з не меншим співчуттям поставляться наші співвітчизники до тих, хто стає на захист історії. Тому нас трохи дивує ваша нерішучість, гер Васеркамф. Адже все так просто. Дуже важливий і стародавній документ, який належить нашому народові, під час війни злочинницький був вивезений з Києва і зараз перебуває в Марбурзі. «Це ще не доведено», – швидко докинув Васяркавф. «У всякому випадку Марбурзі є чоловік, який знає, де і в чиїх руках той документ. Чоловік, який, очевидно, багато в чому завинив перед моїм народом» перед моїм містом, перед... Я не буду продовжувати, бо ще немає доказів щодо Оссендорфера і про старовинний пергамент з часів Київської Росії, зміст якого професорові Оссендорферу відомий. Відомо і вам про це. Ви маєте науковий журнал з публікацією професора Оссендорфера. Маєте наше підтвердження про те, що пергамент до війни зберігався в Київському інституті. До речі, мене Геррин Марбузі вчився свого часу, ваш великий поет Пастернак посміхнувся, васеркав. А ще давніше Лютер, а також Лемоносов і брати Грім, так само значимо спіхнувся і Борис. А зараз нам нас чекає таємниця київського пергаменту, який протривав, попри всі світові події, 929 років. Його тепер не може бути повернений до рук справжніх господарів тільки через «перепрошую», – швидко швидкомовив Басаркамф. Але я нагадаю вам, майне що існував пергамент ще давніший, і там теж йшлося про Київську Русь, про самий Київ, про ваших князів. Басаркамф вхопив з столу завчасно приготовану папку паперів, Став швидко читати по спромозі, намагаючись надати голосові урочистої риторичності. Тим часом Ярослав зайняв силою один город, що належав його братові, і впровадив усіх мешканців. Зате надзвичайно могутнє місто Києві і намови Болеслава стало жертвою впертих атак з боку печенігів і великій, понесло втрати внаслідок великих пожеж. Його мешканці боронилися, однак небавом відчинили брами перед нездоланними чужинцями. Покинутий своїм владцею, який утік, Київ прийняв у день 14 серпня Болеслава, а також вигнаного давно тому князя Святополки, який заволодів усім тим краєм, використовуючи страх перед нашими. Коли вступали до міста, тамтешній архієпіскоп повітав їх урочисто релікіями святих, а також іншими різноманітними коштовностями з храму Святої Софії, який згорів до рік унаслідок нещасного випадку. Були тут присутні мачуха згадовного князя, його жена, а також дев'ять його сестер, одну з яких віддав на вибрану для себе той Старий розпускник Волислав упровадив безсоромно, забуваючи про свою шлюбну дружину. Водночас офіровано йому незліченну кількість грошей, з яких велику частину, розділив поміж своїх спільників і улюбленців, певну частину відіслав до вітчизни. Поміж підкріплень, які були в згаданого князя, налічувалося від нас триста від Венгрів – 500, від Печенігів – врешті тисяча людей. Усіх тих людей одіслав тамтешній владися додому, коли зміг ствердити з радістю, як мешканці краю горнуться до нього і свою вірність йому виявляють. В тім великим місці, яке є столицею тої держави, налічується понад 400 церков і 8 ринків, кількість же мешканців – не Надається до ліку. Нехай Бог самогутній буде посередником у всіх справах і каже, ласкаво, що йому до вподоби, а нам користь принести може. Ви впізнаєте, професоре, цей текст Нетва? Це картка із хроніки Ттьмара Мерзенбурзького, німецького епіскопа. Який у 2018 році був у вашому Києві разом із польським князем Болеславом Нетва, ви не назвете його завойовником Нетва? Ні. Ми називаємо тітмара очевидцем, сказав спокійно Борис. Один з найдавніших очевидців, який лишив нам опис Києва без пізніших виправлень, дописуванням і вигадок про то. На жаль, спостерігається в літописах і в історичних творах. Прекрасно вигукнув схоплюючийся із стрільця Вассеркамп. Ви не заперечуєте цінності і важливості роботи мерзенбульського епіскопа Тітмара. Ця книга перетривала 937 років. 192 картки благого пергаменту. Не один аркушик, а 192 – це була власність Саксонської бібліотеки в Дрездені. І ці 192 аркуші пергаменту, який перетривав 937 років, згоріли у травні 1945 року разом із Саксонською бібліотекою, разом із Дрезденом. Наслідок, як сказав би сам Тітмар, великого бомбардування американської авіації – нетва. Ви це повідомляєте нам таким тоном, не стримуйся, Борис, як хочете сказати, що ми повинні дякувати за врятування нашого пергаменту, бодай того одного аркушика, який я оце розшукую. Можливо, навіть так, знизав плечима Вассер Камф. Все можливо, якщо подумати. Я вже казав про вашого художника, уявіть собі, його викотили з вагона він замерз на грудку. Вийшло так, що цілодобово місто бомбили американці. Люди вимушені були сидіти в сховищах, а на станції в цей час стояв ешелон із полоненими. Був великий мороз. Дехто з полонених, маючи не досить теплий одяг, страждав від холоду. Хоч і відомо, що русські досить звичні до холоднечі. Дехто ж і зовсім замерз на смерть. Довелося вивільняти від них вагони. Для цього мобілізовано було населення, тобто старих і жінок. Жінки викочували замерзлих з вагонів і ось одного замерзлого на грудку. Одна німецька жінка цілком випадково побачила ріжок якогось паперу на грудях. Вона розстебнула на мертвому одяг Дістала той повір і відразу впізнала в ньому диплом Флорентійської академії мистецтва, бо такий самий диплом мав і її чоловік, якого забрано на Східний фронт у саперні частини і де він загинув. Жінка припала вухом до грудей руського і почув, як того ще б'ється серце. Воно билося ледь чутно, життя трималося, як кажуть, на волосинці в цьому тілі, але жінка вирішила тримати те життя. Вона вкрала, буквально вкрала замерзлого полоненого, завезла до себе додому, повернула його до життя, таємно від сусідів переховувала художника в себе в помешканні до самого кінця війни. Потім він повернувся до себе додому. «Важче було б полічити і розповісти про тих, хто не повернувся, ніколи не повернеться», – сказав Борис. «Ми намагаємося повернути все», – урочисто заявив і сподіваюся, що нікому не даємо підстав сумніватися в німецькій чесності Міг би навести вам приклад, що стосується історичних документів Йдеться про кодекс супраслієнсіс Просто кажучи, супральський кодекс, який був перед війною власністю Варшавської державної бібліотеки Герпрофесор чув про цей кодекс Нетва Це моя спеціальність потвердив Отава. Ігер-професор знає, яку цінність має кодекс 10-те, може, і 9-те століття. Писано, кирилицею, може, десь у Прикарпатті, тобто на території сучасної України, 24 менаоєм, тобто житті святих, гомілії. Гомілії – проповіді послання, приписувані Іванові Хрестителю. Єпіфанію, Кіпрському і патріарху Фотію. Рукопис той був врятований якимось з наших солдатів під час пожежі Варшави в 44-му році, інакше б його спіткала така сама доля, як хроніку Тітмара. І щоб врятувати той рукопис, довелося висадити в повітря аж цілу Варшаву ядовито докинув Борис. Вассеркамп удав, що не зауважив, сарказму професорового, він цілком був захоплений своєю оповіддю. Але американці, займаючи наші міста, на жаль, не завжди були перебірливі в засобах. Іноді вдавалися і до непримітивнішого грабунку. Так Сапральський кодекс опинився аж у США, а нещодавно з'явився на одному з аукціонів і був проданий за великі гроші. Добре, що знайшлися порядні люди з американської фірми, яка імпортує з Польщі продовольчі товари. Вони викупили кодекс і подарували його польському народові. Це було благородно, не тва? А все ж таки гер Вассеркав, сказав до того мовчазної Валерій, коли ми поїдемо до Марбурга, питаю вас цілком офіціально. Завтра, швидко відповів. Вассеркамф Сподіваюся, що завтра ми зможемо поїхати Попри деякі комплікації Але ще сьогодні я спробую все влаштувати На завтра Вассеркамф взагалі не виявилося в управлінні Він зник і з'явився лише через день Відразу ж зателефонував до посольства Запросив до себе Валерія з професором Зустрів їх так само радісно, як перед тим був наче помолоділий, піднесений, ніби той чиновник, що одержав щойно орден «Ви впізнаєте мене, майне Геррен?» – гукнув він на зустріч своїм відвідувачем «Ставлю п'ять марок, що ви мене не впізнаєте, не тва Я витратив учора цілий день, але то не був марно витрачений день Ви можете вгадати, де я був? У Марбурзі» Не роздумуючи, сказав Отава. «Помиляєтеся, гер-професор, глибоко помиляєтеся», – залязково долоній радник. «А не в Марбурзі і не до Інде, а тільки у Кельні, у славетному салоні Гейнса Кретина. Ви не чули про нашого Кретина? Але ж як можна? Він двічі завоював світову першість серед перукарів – у Брайтоні і у Відні». На всесвітній виставці у Брюсселі він здобув гран-при для Федеративної Республіки. Що стосується мене, то я був клієнтом Гейнса Кретена ще тоді, як він працював помічником Ферукоря у Клетенберзі. Ось уже впродовж багатьох років, пунктуально, через кожні два тижні, я відвідую Гейнсів салон. До нього тепер їдуть чоловіки з цілої Європи, літаками, поїздами, машинами з Італії, Греції, Франції, Швейцарії, Євославії, Австрії. Про Німеччину вже і не кажу. Гейнс Кретен виробив спеціальну косметику для чоловіків – підстригання волосся, масаж обличчя, манікюр. Кожен повинен показувати публіці завжди те саме обличчя, кожен намагається Усталити свою особистість, виробити якийсь еталон зовнішнього вигляду для себе. Про мене повинні казати ось державний радник Васер Камп. Та сама зачіска, той самий колір обличчя, та сама форма нігтів, для нас це має колосальну увагу. Люди сходу не надають цьому значення. Там величезні простори, нема тіснєвий, як на Заході. Людина до людини не придивляється так уважно, як у нас, бо зрештою нема нічого гіршого, аніж людська бридота. Ми намагаємося замаскувати їх – моди, зачіски, парфуми. Хоч коли розібратися, то чи важать у історії немиті ноги або неголена борода, не тва. В історії найперше важить чисте сумління – та й не тільки в історії. Борис на силу стримувався. Він ніколи не мав таланту до полеміки, обмежувався в гострих розмовах ущіпливими зауваженнями, та, на жаль, не всі однаково до цього ставилися. На Васеркамфа, скажімо, жодна заувага не діла. Він струшувався від них, мов, гусак от води. І право своє. Це був докінчений тип бюрократа новітньої формації, який, Найпростішу справу вмів видно ховати під нагромадженнями слів. Сипав словами меже очі, мов полову, жбурляв їх на вас, горнув, витрушував. До речі, гукнув Вастеркамф, не почувши слів Отави. Кельні ж мені розповідали просто колосальну історію про ластівку. Ластівка забула полетіти в вирій. Осінь холоднеча, а ластівка в шекельній. Її ловило все місто, сам бургомістр «Послухайте гер Вассеркамф», – підвівся Валерій Який вирішив, що вже край усім дипломатичним витримкам і очікуванням Але Вассеркамф теж схопився, підбіг до нього, ліз просто в обличчя Її відвезли спеціальним літаком до Неаполя «Ластівку, літаком» «Я вже читав про це в газетах», – посміхнувся Валерій Кілька років тому, здається, це сталося в Хельсинки. «Повторилося», – вигукнув Вастеркамф, – «повторилося в нашому кельні». «А як же все-таки Марбург?» – не слухаючи його, поспитав Валерій. «Марбург буде», – пообіцяв миттю Вастеркамф. Ми чуємо це вже кілька днів, але Борис намагався подати знак Валеріїві, щоб той штурмував до кінця. Нам здається, що ви не досить активно сприяєте в нашій справі, гер Мастеркамф, сухо мовив секретар посольства. І тому, хоч мені цього і не хотілося, але я вимушений буду, нам доведеться, мабуть, звернутися за підтримкою до міністеріаль-директора Хазе. Поки що до міністеріаль-директора, а там може і вище. Гер секретар жартує, вдавано засміявся Вастеркамф. Бо хто ж не знає афоризму про те, що чиновники, як книжки на бібліотечних полицях, чим вище поставлені, тим рідше до чогось надаються. Раз ви звернулися до державного радника Васеркамфа, то вже покладіться на нього до кінця. Бо якщо вам не поможе державний радник Васеркамфу, то вам не поможе ніхто, не тва. Як каже фрау Бурке, коли я раз на тиждень приходжу до неї скуштувати якоюсь сиру, якщо ви не з'їсте справжнього сиру у фрау Бурке, то ви не з'їсте його ніде. П'ятнадцять сирів на саму лиш закуску. І до них вина. Міскаде, сансер або кінсі. У фрау Бурке ви завжди знайдете справжні французькі вина і справжні французькі сири. Якщо любите вино роживе, то недмінно дістанете до нього лукул або осляче вухо. Якщо вам смакує божоле чи інші чорні вина, то фрагобурки запропоную вам сири міцні. Містери, ліва ролі, ліва ролі, шатонефт, діпап. Або ж уявіть собі суп із сиру, біштекс із сиру. Салат із сиру по рецепту з Берна, яйце, пармезані. То як же з Марбургом, перебив Валерій. При цьому фрау Бурки ніколи не забуде попередити вас, щоб ви вдома в себе ніколи не ставили сир у холодильник, бо сир на льоду губить свій нерв. Ми скористаємося з паради фрау бурки вже не приховував насмішкуватості в Тоні Борис. Але нас передусім цікавить Марбург. Вже коли ви так щедро виповідаєте нам різноманітні історії, то я міг би на взамін нагадати одну літературну історійку. Зовсім коротеньку. З Чехова. У нього десь є щоденник наглядача звіринця. Сторож писав так. Понеділок приходили офіцери, дратували звірів. Вівторок Приходили студенти, дратували звірів. Середа. Приходили офіцери, дратували звірів. Четвер. Приходили студенти, дратували звірів. П'ятниця. Приходили офіцери і знов дратували звірів нетва. Василь Камп сміявся й щиро. Прекрасна історія, герк-професор. Як часто не знаємо, що серед нас розумний чоловік, бо слухаємо дурнів нетва. Я, здається, вловив ваш натяк. Зрозумійте, що я приїхав сюди не для натяків і не для історій. В даному випадку ми офіційні особи. Кожен з нас відстоює інтереси своєї держави, чому свідченням присутність тут працівника нашого посольства. Та й ви, Герва Серкамф, приймаєте нас не в себе вдома, а в державному приміщенні. Але ось тиждень ми повторюємо вам про Марбург, а ви, Майне Геррин, додивляючись до годинника на руці, перервав Бориса Вассеркамф. Майне Геррин, я можу вам нарешті повідомити цілком офіційно і з усієї відповідальності, що він підняв пальця, виждав паузу, мовив далі майже урочиста. Потреба в поїзді до Марбурга відпадає. «Як то?» – здивувався Валерій. «Поясніть, будь ласка. Ми не поїдемо до Марбурга, бо Вассеркамп знову витримав паузу. Він грав, мов, досвідчений актор, свою роль до кінця. Бо Майнегерен якраз у цю хвилину приземлився літак з Відня. І цим літаком, цим літаком пролетів професор Осендорфер. Ага! то ми побачимося з Осендорфером тут? – спитав Борис. Якби Вастеркамп просто відповів на це запитання, то він би не був Вастеркампом. Тратити таку блискучу нагоду поговорити цього разу вже не на теми сторонні, а по суті справи – ніколи. Професор Осендорфер не зупинився перед тим, щоб перевірвати свої вакації, які він проводив на березі Адріатики – з Монтенегро, курорт Будова, готель Авала, люксований номер злоджі в бік моря. Коли ми з вами зустрінемося, знову спитав Борис. Але професор Осендорфер розумів, що без його присутності неможливо буде розв'язати цю справу, водночас він, попри в свою гуманність, не міг також полишити цю справу в минулому божому суду, тобто забуттю і прибув сюди, щоб скласти з державного прокурора Штуммеля оскарження проти професора Отави, який не дав професорові Осендорферу докупатися в Адріатичному морі, відливо докинув Борис. На жаль, Майнегеррин Ідеться про важливіше. Професор Осендорфер має намір оскаржити вас, професора Тава, в тому, що ви взимку 42-го року у Києві брали пряму участь у вбивстві віддатного німецького вченого професора Адальперта Шнурре. Васер Камфр схрестив на грудях руки, відійшов за свій столик, примружив очі, задер трохи голову, втішався ефектом от своїх слів. Що ж, сказав Борис, свого боку, дякую вам, пане державний радник, за те, що ви помогли нам зідентифікувати особу Осендорфера. Тепер я твердо знаю, що і не побачивши його, що професор Осендорфер – це колишній денщик штурмбарфюрера Шнурре, а також асистент професора Шнуре, І що це саме він був в окупованому вітерівськими військами Києві і що саме він разом із штурбанфюрером Шнурри і спеціальною командою грабував культурні історичні цінності Києва, і що саме він убив відомого радянського вченого професора Гордія Отаву. «Ще сьогодні проти вас, гер-професор, буде складено оскарження», – нагадав Васеркамф. Цим оскарженням Осендорфер виказав самого себе з свого боку ми ставитимемо питання про те, щоб його судили як військового злочинця і грабіжника, сказав Борис. Ваше ж управління по відшкодуваннях допоможе нам повернути важливий історичний документ, який переховує десь військовий злочинець Осендорфер. Бажаю вам успіху, пане державний радник. Отава вклонився, пішов до дверей. Валерій затримався тільки на мить. Наше посольство діятиме через офіційні канали, сказав він трохи розгубленому чиновнику. Даруйте за турботи, пане державний раднику. Але ж мене не герен, гукнути на вздогін Вастеркамф. Я не все, автоматичні двері нечутно зачинилися за відвідувачами. Рік 1032, Київ. А ще бо поїщиши книгах мудрості прилежно, то обрящиши велику ползу душі своєї, літопис Нестера. Собор стояв посред снігів у холодній білій самотизні, возносився рожево під саме небо, і низькі хмари черкали об невищу баню, заплутувалися безпорадно поміж бань нижчих Умить зупинялися в своєму бігові і тоді видавалися, ніби починає летіти понад землею самий собор, і суцільна його дивна рожевість заступалася жовтістю відкованого золота, яким покрито було бані, і увесь собор зненацька засвічувався, мов щільник повний меду. І в найпохмуріших душах ставало ясніше від того видовища. А будовано ж його поспіху, так ніби споруджувався храм для упокорення і ув'язнення духу людського, вергали камінь, тягли дерево, везли плінфу, все те підняти треба було вище і вище, щепити в невидимі для невтаємничого ока суб'язі. З нічого вичарувати небачене, і сум'яття народити гармонійність. за право носили на барках. Дерев'яних ріштовань не ставлено, бо тоді б не було підступу до стін тим незліченним тисячам люду, що прагнув підставити рамена свої підтягарі. Майстри каменю зависали в дерев'яних гніздах довкола стін, Стояли густо на самих наверщнях будови. Їм подавано все потрібне журавлями, блоками, крутилками, стосовно не тільки ручні, а й великі кола, порушувані ногами. Князь квапив своїх будівничих. Не працювали тільки в день різдва. В інші ж дні були в роботі при вогні з вечора до другої сторожі, а зрання Починаючи з сторожі четвертої, будівничі відплачували князеві за покох своїм високим умінням знущатися над князівською казною, так що доводилося Ярославію вдаватися по допомогу до бояр і купців, і навіть до простого люду, з якого перед тим зідрано все, що тільки, далося здрати силою. Просив князь про пожертви, і тоді несли хто, що міг, а ще залежно від того, хто який гріх чи яку провину хотів спокутувати перед новим невідомим, але всемогутнім, як мовлено повсюдно, Богом. Несли золото срібло, зброю, прикраси, несли хто корець жита, хто порося, хто пару курей, хто десяток яєчок. Все приймалося, тут таки коло будованої церкви, Поставлено княжі продавниці і вимінниці, де можна було набути щось із пожертв, даючи навзамін гроші чи коштовності. Решта пожертв ішла відразу в діло. Поросята смажилися і з'їдалися робітниками, патралися кури, варилися каші, пеклися хліби. Так виросталася ця велика церква. І так її довершено і покрито кованим золотом ще перед тим, як насипано на повну вишину нові вали Ярославові і назначено межі Великого Києва. Коли побачив Ярослав готову церкву Святої Софії, у всій її великості посеред муравльська люду, який клопотався новими валами, і уявив, що незабаром увести люд а до нього іще стільки осяде по цей бік валів назавжди, тоді тільки збагнув, що народ, зібраний у городі докупи, набагато страшніший правителів, аніж росіяні по всій землі поодинокі ратаї, пастухи, ловчі, бортники і просто волоцюги та колотники. Та справи державні, раз розпочаті, вже не даються збинити». Велика держава вимагала великого і города, а Русь була тепер великою державою і мала бути ще більшою. Візантія самим тільки своїм існуванням повинна була покликати до життя ще, бодай, одну так само велику й могутню землю. В світі не може існувати тільки одна велика держава. Потрібне суперництво, потрібне взаємне побоювання, постійна пересторога, інакше бо кінець людству. Хіба ж історія не дає свідчень? В часи Олександра Македонського світ перебував на грані цілковитого підкорення, а отже і знищення в рабстві, тільки простори Індії поглинули і розпорошили в самогутній військо Олександрове, і так протривав світ далі. Римські легіони, мабуть, змогли б, понищити все суще, аби не розбилися врешті обдики орди германців. І вже Візантія виникла на краю Римської імперії, мов'ї уламок і водночас суперниця похмурого Риму. Але як тільки виникла, так і породила собі на противагу нові держави, то Агарян, то Персів, то Болгар то германців, то нещі державу Руську, яка виросла у суперника найгрізнішого і, здається, нездоланного, бо імператори Азантійські і не пробували посилати своїх військ у цю велику і загадкову країну, боялися її нескінченності, її холоднечої багатолюддя. Навіть Василій Македонянин, не зважився виступити проти Русі, хоч здавалося, міг би скористатися з послаблень, які виникли в час суперництва Володимирових синів. Імператор Костянтин був для Ярослава суперником незначним. Однак діє Ярослав обережно пішов навіть на те, щоб узалежнитися від Константинополя ще більше, ніж його покійний отець бо київському князеві треба було утвердитися, перш ніж вступати в справжнє суперництво з ромеями. А ще, вважав він, перед тим, як виступати проти когось, слід перебрати від нього все, чим той тримається, чим славен і великий, простіше кажучи, вибити з рук супротивника його зброю, заволодіти нею самому і вже тоді кинутися на ворога. Прийнявши в Київ митрополита грецького і впустивши в руські церкви поряд з відправами болгарськими, як то булося, від князя Володимира, також відправи на мові грецькій, Ярослав тим самим відновив у народі стару ворожнечу проти греків. Гадали ромейські імператори, що нав'язавши руським свого бога, заволодіють вони не самими душами цього великого народу, а й цілою державою. Насправді ж вийшло так, що князь Володимир, а за ним і Ярослав, охоче прийняли цього Бога не для упокорення Ромеям, а тільки тому, що давав він силу і славу іншим племенам і народам, відкривав навсі ж двері до цілого світу. Отож сподівалися і вони заявити себе світові голосом цього Бога. Не шкодували сили для спорудження храмів на його честь. Пішли навіть невеликі пожертви, а ще більше – злочини супроти дідизни. Іноді страшно ставали Ряславові, як думав він про знищення і плюндрування душ свого народу. Минувшина вважалася в образі тих дівчат, що прощаються своїм дівуванням, розпітають місячної ночі десь над озером або річкою Коси, ходять берегом, взявшись за руки – в довгих білих сорочках, Придивні і причудові, Мов, сперед віку сумно співають «Ой, минуло, ой, минулося красне літочко, Не повернеться, а йде осінь жовтолистая, Нема квіток, самі ягідки, самі ягоди, Та все кругліє». Може, в піснях і віруваннях давньої Русі Ховалася та чистота і міць, яка мала прийти на зміну тому світові, що на його березі конала, мов, здихаюче чудою до Візантія. І, може, помилився князь Володимир, а за ним ще тяжче помилився він, Ярослав, переймаючи від Візантії те, що видавалося, приносили їй могуття, а насправді ж обіцяло лише загибель. Ніколи бо не запримічаєш небезпек прихованих. Так морське чудище кит, що плаває в морі океані, завжди відчуває небезпечність високого крутого берега і щоб не розбитися об нього, відпливає на глибини, якщо ж берег положистий, то й запримічає його чудо-юдо і слідом за припливною хвилею сліпо прямує туди, щоб застрягнути у міленні і безпомічно сканати у своїй дурній великості. Мов на підтвердження побоювань і острахів Ярославових, Візантія по смерті імператора Василія розхитувалася більше і дужче. Імператор Костянтин царствовав безславно і недовго, був молодший за свого покійного брата на три роки, Пережив його теж тільки на три роки, мов би, відчувши наближення смерті, затурбувався про спадкоємця на троні, бо Василій, бувши холостим, зовсім не лишив по собі продовження роду. В Костянтина ж не було сина, мав тільки три доньки – Євдокію, Зою і Феодору. Євдокія, неначе в помаганні спокутувати бодай частку гріхів свого гулящого і розпутного батька та жорстокого дядька, давно вже пішла в монастир. Зоя і Феодора жили в імператорському палаці при боці свого батька, старшій Зої було вже 50 літ, Феодорі – 47. Зоя обличчям схожа була на дядька свого Василія. Великі чорні очі, густі брови, злегка орлиний ніс, Дивно ясне волосся, біло тіло і пещина, у 50 літ не мала ще жодної зморшки. Норовом зоя скидалася на Василія. Не в сити міжодобі влади і твердості характеру і водночас на Костянтина в замилуванні гультяйством, розкішу, розманіженості і розманіженості. Любила пахощі, парфуми, мазі, які привозили її з Ефіопії і Індії. Сама їх змішувала, чаклувала над ними. Її палати завжди були повні пахощів. Без кінця мастилася то тим, то тим, намагалася втримати молодість у тілі. Любила, щоб вихваляли її вроду і свіжість. Любила лестощі, бо й то їх не любить. Затеї молодша сестра Феодора від народження була. Ряба і негарна. Це наклало відбиток на її характер. Не любила вона, здається, нікого і нічого. Не любила, мабуть, і самою себе. Жила в палаці тихо і відлюдковато. Імператор Костянтин іноді навіть забував про існування дочки молодшої так само, як давно вже викреслив життя дочку в Докею. Лишалася для нього тільки Зоя. Отож, Імперія мала перейти до її рук, але чи втримують таку велику державу жіночі руки, привчені хіба що до змішування пахощів? Костянтин вирішив видати Зою за чоловіка, що став би згодом імператором. Щоб не ходити далеко, вибрав для цього єпарха Константинополя романа Аргіра, досвідченого і вірного 60-літнього імператорського прислужника. Покликав його до себе, повідомив про свою волю. Аргір спробував послатися на те, що він давно вже одружений, що має дітей, але для імператора не могло існувати жодної причини для відмови. Костянтин запропонував єпархіві на вибір – негайне розлучення з його дружиною або осліплення і вигнання із Константинополя. Щоб Агірові ліпше думалися, його закували в кайдани і кинули в одну із палацевих в'язниць, може навіть в ту, що її споруджувало під безпосереднім наглядом того самого Романа Аргіра, коли він був єпархом столиці. До в'язня прийшла його жена, в сльозах благала послухатися імператора, сказала, що жертви охоче собою і йде в черниці. Роман одружився на Зої. А через три дні Костянтин вмер, і Роман Аргір став імператором Ромею. Цей чоловік, що був колись патріаршим Сокеларієм при храмі Святої Софії, а потім єпархом столиці, не вибігав своєю уявою поза мури Костянтинополя. В душі він так і лишився єпархом столиці. А що тіло його вже вимагало спочинку після багатолітньої клопітливої служби, то він потрактував Імператорський престол, як можливість провести кінець життя в приємному народстві, усі державні справи охоче віддав дружині і євнухові Йоанну Паракемонину, родом із Пафлагонії. Хитрий Пафлагонець Мершій став стягувати до імператорського двору своїх численних родичів, серед яких особливо припав до смаку старіючий Зої юний брат Іоаннів. Михаїл. Михаїла вподобав і добродушний Роман. Дійшло до того, що імператор, лежачи коли цариці, кликав Михаїла, щоб той почухав йому ноги, бо в Романа чомусь дуже свербіли п'яти, і не помагало ніщо, тільки Михаїл міг так почухати царственні п'яти, що імператор усіх Ромеїв спокійно засинав, а юний Пафлагонець переморгувався в той час з білотілою імператрицею. Саме тоді викінчено з камені Софію Київську, і собор стояв рожевим дивом посеред білих снігів. А невидимий християнський Бог ждав, щоб його намалювали на стінах, упевнений у своїй незамінимості. Митрополит Феопемпт, посинілий від морозу і від злості на себе ока, Обходив з Ярославом храм, боязко ступав по перепучому снігу, нечутно ворушив тонкими злими губами, сльозилися йому від морозу очі, бралися льодом засопливлені, жовклі від старощів вуса. Київські лихі пси, не лякаючись з блискучого княжого і митрополитового почту, налітали з боків. Жовколи крайніх служок Наробили вхопити зубами За дорогу одіж К'яне тільки лінькувато поводили плечем На собаче нахабство А греки страхопудливо металися Хтось з них пробував Ухопити камінь, щоб Попудити пса Але не міг відірвати Примерзлого каменя від землі Зрозпачено лаєвся О, клята земля Тут прив'язують камені і відв'язують псів. Митрополит випростував штивну руку степле хутер, хрестився часто і урив часто. Його лякали гнівила не сходість цього київського храму на церкві візантійські. Не було в ньому простоти й суворості, заповідані християнським Богом. Поганські буйнощі криком кричали за тих покупчених бань, число яких не надавалося доліку, золотих покрівель, зрожевості опоясані і стін, щось приховано поганське, зневажливе до ромейського бога було і у двох камінних баштах, поставлених поперед храмом, схожих на обрубані стовбери старезних дубів. Ці башти, що мали Слугувати для входу в храм князя і князівської родини особливо дратували митрополита. Нічого схожого ніколи не бачив він у себе у Візантії. Жоден ромейський будівничий не наважився поставити коло церкви таке неподобство. Це сприймалося, мов, виклик храмові. Башти були ніби суперники поряд з церквою. Їхня зневажлива незалежність від святині підкреслювалася ще й тим, що переходи від них до опасані зроблено було не з каменю, а з дерева. «Чому і навіщо?» – гнівно поспитав Феопемт, чи то будівничих, чи то навіть самого князя – Хоч Ярослав теж, здається, не міг збагнути доцільності дерев'яних переходів, бо ж чоловік його становищі мав завжди прагнути до речей тривалих, всіляко уникаючи всього тимчасового. Поясни, звелів князь Івокові. Бо однакові сваги, сказав той, сам, князю, бачиш, церква набагато важча за вежі. То що? Сивок посміхнувся. Нетімковитості княжі Ось тобі для прикладу княже Постав на льоду двох чоловіків Важкого, як твій боярин ситник І легкого, як отрок пантелій І з'єднай їх міцною дерев'яною колодкою Важкий провалить лід і стане тонути А за супою потягне і легкого Бо той скутий з ним колодкою а заміни колодку чимось гнучким, як ремінь або вірьовкою, або ж постав поміж них щось крихке, не тривке, щоб могло поламатися чи порватися. Тоді ситник твій утоне, а пантелій стоятиме на льоду. «Не чіпай, боярина», – муркнув князь. «Мовлю для прикладу», – сказав уже. «Так само і з будівлями. Через свою неоднаков важкість по-різному Давлюються вони в землю. Тому не слід поєднувати міцно на будівлі легких і важких, бо зруйнуються між ними покрепи, водночас пошкоджуючи і самі будівлі. Треба виждати довший час, поки в'їдуть кожного по своїй вазі в землю, тоді можна і поєднати їх навічно. Поки що ж обмежимося дерев'яними сув'яззями Чи збагнув княже? Митрополітові поясни, кивнув Ярославу бік Феопомпта, але той так закоцюв на морозі, що вже і перехреститися не міг. Але відтану він у княжих палатах, коли мова зайшла про порядок і чин внутрішнього здоблення храму Святої Софії. Був у своїй стихії, стояла за ним тисячолітня церква зі догматами, з пророками, патріархами, апостолами, мучениками і в цьому старечому знищеному тілі породжувалися незберимі сили. Митрополит нагадував тепер своєю скостенілістю всі оті зображення святих у візантійських храмах, де все видається закам'янілим, і постаті, і одяг на них, і навіть небесні хмари над ними. Митрополит розумів, що головну битву заради якої на його сюди із Константинополя, ним програно. Необачно він пішов тоді на поступки. І ось стоїть посеред Києва мало непоганський храм у своїй співучій многоглавості, але ще лишалося головне. Була ще середина церкви, житло Боже, за яке Феомпомт готовий був хоч якийсь миляхти, як робили те впродовж віків мученики. Бо що таке церква? Церква – це небо на землі, місце, де Отець Небесний обитає і рухається, передречена пророками, заснована патріархами, прикрашена апостолами, зміцнена мучениками, бо серед неї вона ж не захитається. Від тепла в княжій горниці сині щоки митрополитові побузковіли, Чорно заблиснули очі посеред жовклого заросту, зловісно шрухотіла парча філонії від щонайменшого поруху феопемптового, хоч митрополит і намагався зберігати закам'янілу непорушність, щоб підкреслити свою непоступливість дешевну. Сидів навпроти князя, мов, воскресли мрець, і Ярослав думав дратівливо, чого йому треба. Хіба міг цей старий, далекий від життя чоловік, глухий до мови великого народу, між який його вкинуто волею до Константинопольського патріарха, а чи самого імператора, хіба міг він збагнути з з шляхів державної мудрості? Коли йдеться про храм Софії, митрополит знає тільки канонічний гімн, який добре відомий і князеві. Вона є дихання і чисте узливання слави Вседержителя. Вона – відблиск вічного світла. Вона прекрасніша за сонце і вища сон музірок. У порівнянні зі світлом вона ясніша, бо світло змінюється ніччю, а при мудрості не перевищує злоба. Бог нікого не любить, окрім того, хто живе з мудрістю. А чи знає митрополит, що таке мудрість? І хто знає? Ось, щоб утвердитися на столі київським, довелося йому Ярославу піти на поступки Ромеєм, прийняти не тільки митрополита в Києві, не тільки його священників, а й пустити їх у церкви, ввести відправи на грецькій мові, якої ніхто з простих людей не розумів. І вийшло так, що у Києві лунала в церквах мова грецька, в землях подальших – руська. Ромеєм гадалося, що князь Рослав назавжди пристав до думки, що всі богослужебні книги писано з віку тільки грецькою мовою, і що так воно має бути повсюди і вічно. А князь тим часом гаразд віддав, що нічия мова не може привласнювати собі ніяких істин, бо ж і священні книги, гіба не були писані мовою гебрейською, а потім за часів Костянтина Великого перекладені на латину, по-грецьки ж у Візантії зазвучали тільки після Іраклія, а в Болгарії при старі Симеоні заговорив християнський Бог і по-болгарськи. Сам Симеон і його екзарх Іван Перекладали священні книги на рідну мову, таку близьку до мови руської Віда вельми добрий Ярослав і те, що присвітер Ларивон у Берестах Вже давно почав збирати людей тьому що переписати на русські грецькі священні книги Не чинив йому опору в тому Мав намір згодом взяти ту справу під своє покровительство, але то згодом Поки що мав, що сили вдавати дружбу і поступливість перед Ромеями. Перечував наближення змін і послаблень у Візантії. Але ще не міг відверто виступити проти найгрізнішого ворога. Той, хто зробив один крок, повинен зробити й другий. Хай митрополиту видається, ніби все йде як слід, ніби ромейський дух, що далі більше запановує на Русі. Він, Ярослав, знає своє. Він іде до свого повільно, обережно, але й і впертий упевнено. Певність себе уміють заховати люди, що досконало зрослися зі своїм питомим середовищем, глибоко переконані в його високих вартостях. Вони не потребують грати будь-яї ролі. Жоден зовнішній примус не штовхає їх до того. Вони лишаються собою навіть у поступливості.